Som la Paula, l'Abril, el Biel, l'Àdab i l'Èric i us presentem els tres porquets! Aïe. Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al enmig del bosc. Els tres eren germans. El més petit era el trapella de la família el mitjà el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla. La palla pesa poc i és fàcil de manejar, va pensar, així me'n podria anar a fer malifetes ben aviat. El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb el seu germà, va decidir fer-se la casa una mica més enjà, però de fusta. Tot i que la fusta és més pesada que la palla. Jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid, va pensar. I dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més junts sabia, fet la casa del seu germà. Va començar a pillar els maons... Mentre els seus germans jugaven allà a prop. Però amagat darrere d'un arbre, els estava espiant, el llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, el va sortir del seu amagat llat i va anar cap a casa del més petit. Toc, toc, toc, va picar a la porta. El porquet va mirar pel forat i en veure que era el llop va dir «Fora llop, no t'obrirem pas la porta!» I el llop va dir doncs si no m'obràs la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré. Va començar a bufar. I la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrent i es va refullar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el jove es va acostar a la casa de fusta. Toc, toc, toc, va picar la porta. Els porquets van mirar pel forat i van veure què era el joc van dir... Fora jo, no t'obrirem pas la porta. Aleshores, el jo va dir, doncs si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré. Va començar a bufar. I la casa de Fusta, tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes es van anar caient d'una en una. Els dos porquets van sortir que me s'ajudeu-me. Correns i es van anar a refugiar a la casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de Maons. Toc, toc, toc, va picar a la porta. Els tres porquets van mirar pel forat i en veure que era el llop van dir... Fora no, llop, no t'obrirem no pas la porta! porta. I doncs... el llop va dir... Doncs, doncs si no m'obriu la porta... Bufaré, bufaré i la casa tiraré! Va començar a bufar i a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. El lloc va seguir bufant i quan ja no podia més va entendre que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores se li va córrer en per a dalt de la taulada però n'hi havia la ximeneia. Afortunadament el purgat gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua a escalfar a la ximeneia. Quan el lloc es va deixar anar a ximeneia Semeneia Galle va caure dins de l'olla amb l'aigua bollent i es va escaldar tot. Cansat, adolorit, escaldat i derrotat, el joc va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar als tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I veta un gos, i veta aquí un gat, aquest conte s'ha acabat!